Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Mahmudu Allahu Jallalu Wal-Musallia Alayhi Muhammadun wa aluh Wal-Mad'uullahu Al-Dinu wa Rijalu Segala puji hanya bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai setiap bentuk kejadian Kita memohon kepada Allah Agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita Untuk bisa tampil di muka bumi ini Menjadi hamba-hamba yang pandai Mendekarkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya Dan menjadi keakraban Kepada sesama makhluk yang ada di muka bumi ini Dengan seindah-indahnya Salawat serta salam akan selalu kita hadiahkan Buat kejujuran agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sosok yang terkenal dengan panggilan al-Amin. Artinya apa? Terpercaya. Kejujuran beliau luar biasa. Karena beliau jujur inilah dalam waktu yang singkat perubahan zaman ketika itu terjadi dari jahiliyah Perubah menjadi zaman yang penuh dengan kemberkahan. Karena Rasul jujur, Khadijah wanita yang janda cantik cerita kaya raya tergila-gila dengan Rasul. Orang kalau jujur, maka satu persatu Allah akan bukakan kemudahan hidupnya di dunia dan Allah isi dengan kemberkahan. Ah, seperti tema kita hari ini, jujur itu bisa mengantarkan seseorang untuk meraih kemberkahan. Dengan kejujuran bisa membuat seseorang Untuk meraih kemuliaan Dari hina bisa jadi mulia Dari kecil dia bisa jadi besar Kalau mau berangkat dari kejujuran Dan tidak sedikit loh Orang yang sudah besar Karena dia gak jujur Bohong akhirnya menjadi kecil Betul kan? Ini hari kita akan mengawali perjumpaan kita Dari sebuah kisah yang sangat menggugah Kisah yang pernah terjadi di zaman sahabat Nabi yang bernama Omar bin Khattab. Pemirsa ketika Omar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Kalau bahasa sekarang Presiden lah kira kira Jadi khalifah, Omar bin Khattab selalu patroli turun ke bawah-bawah. Ah -bawah. nah, ini yang beda pemimpin zaman dulu dengan pemimpin zaman sekarang. Pemimpin zaman dulu sudah terpilih masih mau main ke bawah. Pemimpin zaman sekarang belum terpilih mainnya ke bawah dengan orang kecil. Begitu sudah terpilih, kumpulnya bareng orang gede, bareng orang besar. Kebalikan dengan pemimpin-pemimpin zaman dulu. Pemimpin zaman dulu justru sudah terpilih makin sering duduk dengan orang-orang yang kecil. Makanya pemirsa yang harus selalu kita ingat adalah tidak ada istilah orang itu jadi besar kalau tidak berangkat dari orang-orang kecil. Benar ya? Bener ya. Tidak ada orang itu bisa jadi pemimpin Kalau bukan karena oh, rakyat kecil Dia bisa jadi terhormat Itu pastikan orang-orang kecil yang berjuang di bawahnya Makanya kita harus sadar Begitu kita berada di atas Sering-seringlah lihat ke bawah Biar kita tidak kelilipan Tuh Tuh kan Lihat pemimpinnya dulu Dia sering turun main ke bawah Eh satu hari ini Sebenarnya Omar Khattat lagi jalan-jalan Tiba-tiba enggak sengaja langkahnya terhenti ketika melihat ada satu rumah kecil di dalamnya ada seorang anak perempuan tengah berdebat dengan ibunya. Said Omar senang mendengar. Perempuan yang muda ini betul-betul sosok yang salehah. Dia ini seorang pedagang, pedagang susu saya. Ibunya berkata kepada dia, "Na, nak. Nih susu besok yang mau kita jual ke pasar, jangan lupa ya, tambahin air. Buat apa nih? Biar banyak untungnya. Kalau enggak ditambah kapan kita kayanya, Nak? Waduh, kata anaknya enggak boleh nih. Ini sesuatu yang dilarang oleh agama. Berarti kita bohong nih. Apa artinya kita dapat keuntungan kalau enggak ada keberkahan? Yang paling penting, Mi, untung enggak usah gede-gede, Mi. Asar sedikit tapi lancar. Enggak usah banyak-banyak lah untung. Ya sehari 10 juta cukup <SILENCIO> banyak. Orang. Yang penting sedikit Tapi pasti ini daripada besar Tapi enggak ada berkahnya Ayo Kira-kira yang kita cari hidup di dunia ini apa? Bukan banyak kan? Tapi ber <SILENCIO> Makanya pemirsa Apalah artinya kita uang banyak Untung banyak ketika kita dagang Tapi enggak ada berkah Bohong sana, bohong sini Lebih baik untungnya sedikit Tapi ada keberkahan kalau sudah berkah, semuanya akan jadi bermanfaat insya Allah. Tapi kalau sudah tidak ada berkahnya, bisa menjadi bencana keuntungan yang kita dapatkan. Ah, pokoknya tambah besok, biar kita cepat kaya. Tak mau mi, tambah. Tak mau, tambah. Uh, terjadilah perdebatan. Saya naomar dengar dari luar dia menetas air mata ya Allah. Ternyata masih ada anak yang soleha, yang masih konsisten. Istiqamah walaupun ibunya menyuruh dia berbuat kejahatan dia enggak mau dia tetap lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya Pokoknya kamu tabak enggak mau. Umi. Saya takut dengan Allah, saya menghormati Khalifah Umar bin Khattab. Kalau dia tahu kita bisa dihukum pokoknya tabak enggak mau. Uh, uminya kasar. Dimarah-marahin tapi dia tetap enggak mau berbuat kebohongan. Sayyidina Umar menangis. Lalu Sayyidina Umar pulang ke rumah terharu lihat kejadian ini ternyata masih ada orang yang jujur seperti ini uh saya Umar sangkin senengnya dia bikin sidang kabinet darurat dia bikin TVF tim pencari fakta <San> namanya tim delapan dia kumpulin semuanya wah ditanya Umar satu-satu ah. nih tadi saya nggak sengaja jalan-jalan Nglihat ada seorang wanita jujur banget disuruh orang tuanya nambahin susunya dengan air tapi dia menolak. Kira-kira ni saya kumpulin kalian semua sebagai tim pencari fakta tim delapan masing-masing keluarin pendapatnya. Kira-kira yang pantas untuk perempuan ini hadiahnya apa? Tim yang pertama ditanya. Menurut kamu hadiahnya apa? Menurut saya sebentar pak. Nanti saya belum bisa jawab pak. Setelah pesan-pesan yang satu ini pak. Bisa dimuliakan Allah nah, Pasti pada tidak sabar nih Pengen tahu nih Kira-kira apa jawaban para TVF Tim Mencari Fakta ini Begitu Sina Umar bilang Baik kamu kira-kira buat perempuan yang jujur ini Kira-kira kita kasih hadiah apa Yang pertama nih tim delapan bilang Waduh Kayaknya kita kasih Pekerjaan saja bos Suruh kita angkat dia Masuk jadi pegawai negeri kerajaan Oh, kata Sena Omar Itu masih terbilang murah untuk membayar kejujurannya Baik, kamu Oh, kalau saya punya pendapat lain, bos. Apa? Gimana kalau kita kasih kendaraan Ah, keluaran terbaru Onta tercepat Ya, dulu kan belum ada mobil ah, Please, dah Dulu kan cuma ada onta, benar kan? Iya, dulu orang kalau sudah punya onta itu sudah paling kaya Zaman dulu punya onta sudah paling kaya kalau sekarang kan ukurannya mobil Dulu kontak udah terbilang kaya banget Kalau udah punya onta Kita kasih onta bos Aduh kalau cuma sekedar onta Masih belum bisa membayar kejujuran dia Baik kamu Gimana bos kalau misalnya kita kasih perhiasan Dia kan orangnya jujur Kita beli kejujurannya dengan harta Waduh, kejujuran di mata saya Gak bisa dinilai dengan uang Masih terlalu murah kalau dikasih penghargaan Kalau cuma dikasih harta kamu, Bos, gimana kalau kita kasih ini aja masuk Murib, Bos? <giranya> Karena dia jujur dan luar biasa nih. Pak, ha, masih kalau cuma itu sekedar enggak seberapa. Semua pendapat kalian tidak ada yang bisa membuat saya senang. Kalau mau tahu saya sudah punya jawaban. Loh, kalau punya ngapain nanya, Bos? <giranya> saya punya lo jawabannya. Buat orang yang seperti dia, yang jujur, soleha, walaupun dipaksa oleh ibu tercintanya. Dia tetap menolak, dia tetap taat dengan perintah Allah. Dia patuhi peraturan yang saya buat. Maka saya sudah menyiapkan hadiah. Hadiahnya apa bos? Ah, hadiahnya besok saya akan lamar dia. Untuk siapa bos? Bukan untuk saya. Tapi untuk anak kesayangan saya. Saya akan angkat dia jadi menantu saya. Subha... Ini yang saya maksudkan Di awal perjumpaan kita tadi Orang jujur dari kecil bisa jadi besar Dengan kejujuran Orang yang tadinya mungkin dipandang Sebelah mata Hina mungkin di mata orang lain tapi bisa jadi mulia Karena kejujuran Tuh lihat perempuan Tidak ada apa-apanya, cuma kecil Karena dia jujur Akhirnya dipilih menjadi mantu, menantu kesayangan Anak kesayangannya Sena Umar bin Khattab Akhirnya dari rumah kecil dia pindah ke istana Dari status cuma rakyat biasa Dia beralih menjadi menantu presiden Hebat kan? Gara-gara apa? Gara-gara jujur Jujur, makanya kalau jujur, enggak akan pernah rugi. Insya Allah, Allah buka akan kebaikan satu persatus. Itu yang pernah dijanjikan Nabi dalam hadisnya. Inna sidqa ya hadi ilal bir. Sesungguhnya kata Nabi, yang namanya kejujuran akan membuka kepada kebaikan. Kalau kita jujur, Allah hantarkan kita kepada kebaikan. Kalau urusan kebaikan macam-macam bentuknya. Kalau enggak dibejas kita dapatkan di akhirat pasti Allah janjikan. Wa innal birra yahdi ila jannah dan kebaikan itu akan mengarahkan kita untuk mudah sampai ke syurganya Allah. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ila al- Kebohongan itu akan menghantarkan pelakunya kepada keburukan. Kehancuran dan kejahatan Dan wa inna syar Yahdi ilanna Kejahatan itu akan membuat pelakunya terjerumus ke dalam nerakanya Allah Pilihan terserah kita Mau masuk syurga Seragamnya harus cucul Mau dapat kebaikan Harus cucul Baik Monggo Ada yang mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Al warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Saiful Arif ya? Dari Majlis Taklim Al-Fakhya Mhmm uh -huh. Uh, saya mau bertanya Ustaz uh, Apakah anak itu durhaka Ustaz menentang perintah orang tuanya mm -hmm. Sedangkan orang tuanya itu menyuruh perintah pada anaknya dengan tidak benar Baik ah, Ini nyambung nih Baik Tidak ada istilah taat kepada makhluk Yang membuat kita menjadi bermaksiat kepada Allah Taat kepada orang tua itu memang hukumnya wajib sayang Tapi setelah kita taat kepada Allah tapi ketaatan yang wajib ini Hukumnya menjadi gugur, sirna Kalau yang bersangkutan orang tua Sudah menyuruh anaknya kepada kemaksiatan Jadi tidak ada perintah taat lagi Kepada ayah, ibu yang mengajak kepada kemaksiatan La ta'ah li maksiyah Jadi tidak ada taat kepada kemaksiatan La ta'ata li fi maksiatil khali Jadi tidak ada istilah kita harus taat kepada sosok makhluk yang karena kita taat itu membuat kita jadi maksiat kepada Allah Jadi itu tidak terbilang durhaka Tenang-tenang saja hmm. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Hmm. Nah, jangan lupa loh Kejujuran itu bisa menghantarkan kita kepada kebaikan Ah, sekarang timbul pertanyaan Kalau ngomong-ngomong soal jujur Berarti Ustaz kita di dunia ini harus jujur, enggak boleh bohong Karena kebohongan bisa membawa kesialan Kira-kira nih ada enggak bohong yang diperbolehkan dalam agama? Ada enggak kira-kira? Hah? Ada. Tahu dari mana? <tuh> Ada loh bohong yang diperbolehkan. Ah, tapi nanti nanti kita ceritakan. Siap pemirsa penasaran setelah yang satu ini. <tuh> pemirsa dimuliakan Allah, Adik-adik remaja yang berbahagia. Ah, kalau tadi kita berbicara tentang jujur, lawannya apa? Bohong. bohong. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bohong Ada tidak bohong yang diperbolehkan? Ada ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita Ada tiga Kata sahabat yang aku sendiri ya Ada cuma tiga tempat Di mana Rasul memberikan berusaha Kepada tiga tempat itu untuk berbohong Tiga Apalagi tiga Jangan lebih ya tiga. Yang pertama apa? Al-harbu Pada saat perang Boleh tidak bohong? Boleh men Kalau perang jujur mati berjamaah kita <tid> <tid> Kalau perang jujur konyol kita Perang boleh bohong loh. Makanya ada riwayat Al-Harbu Khud'ah. Perang itu tipu daya. Saya katakan contoh. Kita mau perang nih sama Malaysia. Umpama. ya. Cuma ditantang kita tidak takut. Kita mau perang. Malaysia kirim SMS. Ini mohon maaf ya. Indonesia kira-kira besok mau perang. Jam berapa kalian mau nyerang kita? Kita bilang. Maaf ya Malaysia. Kita tidak boleh bohong. Jujur. Besok kita mau nyerang jam 5 subuh. Malaysia udah nongkrong jam 3. Dia udah narok bom di mana-mana, matilah kita, betul ya? Besok dia nanya lagi, berapa tentara yang mau kalian bawa? Jujur ya, kita bawa seribu tentara. Tapi kalau boleh jujur lagi, di antara seribu ini lima ratusnya cacingan. Berarti sisa tiga ratus. Ah, dari lima ratus ini dua setengahnya anak tek al-qur'an. Kalau begini Malaysia sudah membangun kekuatan. Kalau begitu kita bikin tentara dua ribu, nggak bakal menang kalau kita jujur. Jadi ketika kita perang, siasatnya boleh berbohong. Lalu yang kedua, ada lagi apa? Islah Bainan Nas. Ketika kita mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai, cicak dan buaya. Oh, ini keras. Atau siapapun yang bertikai, kita damaikan. Kita boleh berbohong. Saya kasih contoh. Ini umpamanya si Pahri, nama siapa? Pahrul. Pahrul. Sama Fahri. Fahrol Pah lagi bermasalah dengan Fahri. Saya bilang ke Fahrol, loh tau enggak si Fahri? Wah kemarin Roll bilangin Inti ganteng, Inti bagus, Inti soleh, baik lagi. Sebenarnya dia kepengen lo minta maaf sama Inti, cuma dia takut Inti nggak maafin. Nah nanti Ustad bilang lagi ke Fahri. Tih, wah Fahrol kemarin diri bilang Inti, wah Fahri itu Ustad orangnya heh senyumnya hah, gantengnya uh, ilmunya begini, cuma sayang nggak usah sholat yang nggak begini. Ya, emang nggak begini kan orang sholat? Mana ada orang begini? Orang kafir begini semua. Pokoknya intinya, ri itu Fahruh. Oh, ngomongin yang baik-baik tentang inti. Nengarnya kan jadi enak. Wah, berarti selama ini salah saya mendengar. Ternyata dia baik. Dia pengen minta maaf, cuma dia malu. Nanti ketika mereka berdua ketemu, walaupun tidak ada saya, dari jauh dah mesem-mesem. Dah mesem Sudah pada gak enakan. Ah, itu yang saya maksudkan berbohong untuk kebaikan, untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Itu boleh. Ayat ah, ketiga, oh ini tidak kalah dahsyatnya nih Berbohong suami kepada istri, istri kepada suami dengan catatan Untuk membahagiakan pasangan Dan itu pernah dicontohkan Nabi Ketika Nabi pulang dalam satu kesempatan Nyampik ke rumah Aisyah membuatkan satu minuman Karena mungkin Aisyah ini ngantuk Bikin minuman, salah ngambil, mau ngambil gula, terambil garam Akhirnya jadi asin kan Begitu diminum Nabi, marahkan Nabi tidak Walaupun ekspresinya agak kaget, alisannya, hmm, mohon maaf ya Rasul, apa ada yang salah minuman hari ini? Rasul berbohong, tidak darling, tidak saya. <tid> Darli. Tapi kok wajahnya begitu, wajah yang seperti ini, menjelaskan, boleh minuman hari ini lebih dahsyat dari kemarin. <tid> <tid> uh, ini saya maksudkan berbohong, tapi untuk mengembirakan pasangan, boleh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita menjadi golongan orang-orang yang selalu senantiasa mewarnai hari-hari kita dengan kejujuran, hmm. karena dengan kejujuranlah bisa membuat kita mulia di dunia dan insya Allah mulia juga nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli mubarak wa, wa karimu abdim atas saidina Muhammadu ala ali Muhammad. Ya Allah ya rahman rahim. Engkau yang Maha Mengetahui siapa diri kami yang sebenarnya, ampuni ya Allah sebanyak apapun kebohongan yang pernah kami keluarkan dari lidah ini, ampuni ya Allah sebanyak apapun ucapan yang sering membuat kami berkata bohong, ya Allah. Jadikanlah kami ini menjadi orang-orang yang jujur, ya Allah. Pastikanlah lidah ini bisa memuliakan kami dan bisa memberikan keselamatan bagi kami di akhirat, ya Allah. Ya Allah yang Rahmat dan Rahim, berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa menyadari kesalahan itu, ya Allah. Jadikan kami jadi Orang-orang yang mau memperbaiki setiap keburukan dan kemaksiatan pastikan kami menjadi orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok kami lebih mulia dari hari ini. Rabbana warahmatanahuus salam wa ilamtaufir lana wa tarhamna lana kunanna min al ala sana Muhammad. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya dimuliakan Allah. Ini saya bisa saya sampaikan kata kunci kita hari ini adalah orang yang jujur itu. Akan mendapatkan kemuliaan di dunia. Dan akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Hadakanlah ayat wa jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.